I perro Beno, ba, eta kulturari begira aktualitate gaietan gaurkoan ondarri bira begiratu beharra dugu. Eskifaila abez batzak joan den aste buruan burgozen ospabutako Antonio Jose koruen amaikagarrenek italdian saritua izan baitzen. Eta kontuan hartu eta gainera e, beno, ba, ikasturte honetan hainbat ekimenetan sartuak e, daudela eskifailakoek ba, e, bertako kideana gezalarekin itzegin godu. Datozen minutoetan izan ere ba, telefonen beste muturrean baitu. Anak aixo Kaixo, Gordion. Beno, ba, nik eta bine zoriontzean dagokigu, esan bezala pasaben larun batean burgo zen lor dutako irugarren postu horrengatik. E, Nola pasazen? Ba, e, kaixo, mila esker, eh, zorionak, bateratik. Bueno, ba, oso azte burupolita pasadugu, e, maila oso altua izan da, egia esan, han izan ditugu, bueno, e, lehenengo zalkatu dituzte zazpi abes batza hogeita zei e, talde tatik. Eta neongelaz, azti abez batzak, bueno, ba, naiko maile altuarekin eta, bueno, ba, saria lortu dugu. Irugarren saria, e, goratuko dugu, hilabete otan e, ba, lortu, lortzen buztuten e, lehen saria ez dela, ezta da? E, Apirillan ere, e, EGA de los caballeroseko abez batzen e, lehiaketan ere, e, bigarren postua askuratuten duten. Hor dira, hor dira, uhum, bai, bai, bai, bai. Da, Baina, biak oso, oso postu ikartu ditugu, Zeren e, lan nahundia egin ondoren eta bueno, eskaintza da, bueno, ba, nahiko lan politxea eskaini dugu eta ba hori sarituta izatea ba, guretzat, bueno, zora gartea da hori bai, Esan baiteke beraz, e, lan politxea egiten ari txaretela, e, hori nahorain du bai, baiteke Bai, oso gustora daude, zeren gaineat aldea pixka bat e, indartu inda E, orain nahiko talde politxagaude, goita zortzi bat lagun osatutako talde bat mm -hmm. Eta, bueno, baiasan ez zain egiteko multo polita da hori <hazurra> e, Urte bukera untan, e, lanean segitoko buzue, e, pentsatzen buk, gainerako itzorduak prestatzen Hortxe e, da Santa Cecilia eguna, ezta, e, mm -hmm. ba, egun berezia, e, abestu entzitzatere <hazurra> Eta ez daki, abeste ba, lehiaketaren bat edo beste begiz jota duzuten ere? Bueno, lehiaketaren aia hori ja orain dikan ondaz e, deskantzatuko dugu Mai. eta a ber, orain gure urrengo proiektuak dira ba, santazuzilako konzertua bainoski, uh -huh. e, bat izu beti egiten dugu elkarrekin xatza bezbatza gure autoriko korua eta biak elkarrekin egiten dugu aurten ez daki guen dikan gure eskifaia txiki berri hau hontan izango den edo santazuzilako e kontzertu hontan eta gero ba gabonetako kontzertua, gounetako kontzertua hortan ere e, bi, bi abes batzake ditugu eta agian ere hirugarrengo hau ere sartuko dugu E, Ana, e, eskifaila txiki ipatu duzu, e, ondarbiko eskifaiak ibilbide luzea egindu orain artean, baina etorkizunea begira jarritain zuzen ere, e, aurten arrobia aktibatu nahi, nahian zabiltzate. Bai. E, ez dakit, lagu igarren amarkadan e, izan dako eskifaila txiki hori berriz ere martxan e, jartzen hasi zaretez, ta? Bai, bai, gainea irriparra jartzen zaitak hartzikian. <laughs> Ze, bueno, izan da proiektu bat, eh bueno, inigo Salaberria da taldeak eramaten duen e, zuzendaria. Uh -huh. Eta bueno, nahiko arraera on aduki du. Mm, bakisu bere garaian Skifaia egon zela eta oso talde polita izan zen bere garaian nahiko talde bueno, ba lauza politak egin zituen eta hori pixka berreskuratzeko, ba bueno, ez dakigu noraino jarraituko den, baina gure asmoak oso Oso dira. Eta bat alde polit bat lortu du, lehenengo egunetik handia, amaboz bat lagun, haur sortzita amairu bitarteko badinetan. Uh -huh. Eta hor daude u dela dela, riko, hai. Aste artero ebiltzen dira, ez? Bai, hori da. Aste artetan gaur, uh -huh. edo zenek nahi badu eta adinortan barne balin badago, mm, postak eta dardunetatik, zeiak eta dardunetan. Ungida. Hor, e, eskifaiaren egoitzan, Bai, bai, eskifaiaren nagoen bai. txan, han jostaldi e, frontoiaren ondo hortan. Bai. Eh? Eta, bueno, ez, jende guzti egitean, musika estela dela jakin beharrik ere. E, taldean lan egiteko goguagalin balauka eta bere kidekin orduete pasatzeko kantatzen edo, bueno, ba irekita dago horretarako. Uh -huh. eh, Musikaik jakitea. Ongi Gainera Inigo Salabergaren eskutik, esan bezala, eh bueno, Antxeta Erratico laguna, kolaboratzaile oiare badugu, eh sentroetan eta aurreke aurrekin nola moldatzen zarete, e, esan bezala, badute zergatik e, musika jakin behar, eh astapenak yeah. egiteko, e, zein da asmoa? Ba, e, txiki taldea osatu eta e, ondoren zer? Ba, bueno, principio hori. Osatu Osatu. Eta gero, aber e, noraino nora ino joaten denez. Berainekin lan egin, gauzak, e, disfrutatu, kantatu, eta gero, hortikan mm, jarraituko dugu bere, bere bidea, eta, bueno, gauzak sortuko dira, baina Horeingot ezagorrelako asmo bete bat, eh? Harri uh -huh. e, dago, ba, aurrek e, eskolazian kanpoko jarduera ugari egiten mituztela, gehien bat kiroletakoak, hizkuntzak eta aurrelakoak, baina hor bai. e, da aukera berri hori ere, ezta? E, bai, bai, bai, bai, hori da, hori da, eta kantatzen ikustu dut aurk guzti guztatzen zaiela. Uh -huh. Bai, bai. Kantatzea da, gauz bat aurrek, aurrek indijoan, eta arduan ba, politia bat taldean kantatzea, eta nik uste dut, ba, Txantatzea jolaz bide ere zela jitzen baduzu ere, ba, ez dago gailzki. <hum> e, Taldean kantatzeko beste aukera bat izango dute, e, aurrek eta helduek ere e, gabonei ja. begira, ez da? Ez bai. ere, proposatzen duzute, kantu berrion ekimenaren bigarren edizioa edo? Bigarren edizioa. E, bai, dagoeneko bai. martxan jarrizarete. Bai, iaz izan zen ere oso, oso idei apolita izan zen, eta... Gabonetan ateratzeko hori ere berroskuratu deguz, helen el, eh, Gabonetan ateratzen ginen, baina nolaiak ja, jendeak batzukan arratzaldeko bat dire taldeak, eta proposatu genuen e, Gabon egunean eguerdean ateratzeko talde bat osatzea. Mm -hmm. Eta, bueno, proposamena egin, eta <laughs> azaldu zen jende mordoska bat, eta oso giron auki genuen kantu politak ikasien dituen eta bueno aurten ere ja azarotik aurrea hasiko dugu berri zontan. Mm, entxegatzen, entxe eh Gabona gaina baititu e, gezurra badiru dire. Osongi, da, da, da. Ba, e, aurren koluan parte hartu nahi duenak aipatu dugu ba gaur asteartearekin, eh Arratsaldeko postak eta laurdenetan dela entxegua. Eh, bueno, egoitzan kantu berri honek imenean e, izen emateko zeregin berda. Bueno, ba, telefono honetara deitu edo bestela egungarian e, e, e, ere egunkitan eta zurekin ere zen, bitartez ere esango dugu oraindik kan ez daukagu argi azararen zeinagunetan agian urriaren azkeneko hastenetan E, Iaz nionun astelenetan Zurtziak eta laurdenetatik Ziditarte Ongi da ja, Oren ikan ez dugu zehatz Jarri asierako lehenengo astelena Baina, bueno, <hungi> jarriko bueno, dugu Beno, horren berri emango du eh? Horren antzean, <hungi> ba, Ana Getzala Eskermi jagurean egoteagatik Horrekin geratuko gara momentuz Jo, zu ehi, zu ehi <hungi> deitzagatik Eta gutasitzeigitagatik eh? Zeran, <hungi> bueno, irratitanta Politea izaten da, horzalako gozak entzutea Zerak e Ongila, ongi da, ba izan ongi. Bale, ni